Това е яйце? Казва, че яйцето е яйцевидно, защото има формата на яйце. Характерно е обаче, че яйцето е яйцевидно, без да бъде яйцевизирано. И неговата яйцевидност е напълно естествена. Това е цитат. Важен човек е роден днес, френският драматург Южен Юнеско. Точно преди 115 години роден в Влашко, в румънския град Слатина, в семейството на румънец и протестантка от френско-румънски происход. Автор е на прочути пиеси и грани по цял свят в това и България. Прешивата певица, първата му театрална творба е написана през 1948 година. Носорози, столовете, картина, двама в делириум и много-много други. Член е на Френската академия от 1970 година. Пак ще припомним това, с което започнахме това издание, защото смятаме, че ЮНЕСКО ни е важен. Гласът на Южени ЮНЕСКО, който се пази и в нашия архивен фонд, благодарение на Френското радио РФИ. Като говорим за абсурдността на езика, човек не разбира добре какво означава това. С още няколко души създадохме във Франция парижката школа, както я е наричаха през 50-те години. Театър, който не приличаше на нищо друго, правено до тогава. Не знаеха какво име да дадат на този вид театър и един английски критик го нарече театър на абсурда. Абсурд беше модерна дума. яха времената на абсурда на Сартър, Камил, Батай и така нататък. Много сме говорили за това. Ала си мисля, че и през 1935-та съм щял да пиша по същия начин и тогава щяха да нарекат това Театър на автентичността. Просто защото това беше модната по това време дума. Казвам сега добър ден на Димо Димов, който е драматург от Радиотеатъра «Здравейте». Здравейте. Ами аз ви предлагам, тъй като няма толкова да говорим как да кажа, а, като лекция в а, а, курс по тетрознание, а по-скоро да се хванем за това, което чуваме и от самия Южан Юнеско, който казва, не го наричам абсурд, наричам го а, а, а, автентичност. Автентичността става все по-абсурдна. Това разбираме от него, който много тънко иронизира модерната тогава думичка абсурдизъм, театърна абсурдизъм, Абсурда. Смятате ли, като човек, който се занимава с драматургия, радиодраматургия, че днес между реалността и абсурда става все по-трудно уловима разликата, Димо? Ами, това определено е така. Още повече, че така, в времената, особено след Втората световна война, война, живеем в едни все по-атеистични времена. Така, как да кажа, Обществото генерално се откъсва от а, отговорностите и задълженията си и а, се потапя в една все по-голяма хедонистична среда, да я наречем. Тоест не само а, така пропадналите вече тоталитарни режими, но и западното общество разчита така на повече на Извеждането на преден план на човека с неговите желания, с неговите, с неговите страсти, ако щете, и Бога, като чили, остана на по-заден план, а именно а, а, театъра на абсурда е този, който отчита, а, отчита това нещо. Бога е медиатора между човека и смъртта. А, човечеството е изобретило в кавички Бога или по-скоро е достигнало до идеята за връзка с Бога за да може това тази свръхестествена, тази свръхсила да ни помогне да се справим с страха от смъртта и в момента в който а, образа на Бога изчезне от а, така, от а, от публичното пространство, човек е принуден да се изправи сам срещу смъртта. И това е нещо много страшно. И всъщност абсурдната драматургия се занимава именно с това. С това се занимава и драматургията на ЮНЕСКО, който според повечето негови изследователи и критици всъщност е а, роден и израсъл като един завършен атеист. Точно така той никога всъщност не е вярвал в Бога. А, и вероятно, точно по тази причина пък успява да улови на човешкото, а, когато човечеството е лишено от някакъв друг хоризонт. Този метафизичен, трансцендентен а, хоризонт на някакъв порядък, който е отвъд, а, отвъд Човешкото ожесточение или пък човешкият абсурд, изправянето на човека сам срещу самия него Име. и смъртта. Сега нека да направя а, още един цитат а, от Южен ЮНЕСКО да вкарам в разговора ни. Не мога да промея как става така, че от векове насам хората се примиряват да живеят и да умират при такива непоносими условия, по някакъв начин той, ето и в този текст от неговия прочуд дневник, е много ярък критик на действителността и чрез, може би, театъра на абсурда се опитва да каже, не може да се живее по този толкова абсурден начин. Смятате ли, че това е и посланието, което може да чуваме днес от текстовете на ЮНЕСКО? Да, всъщност неговите текстове е, са една гигантска пародия, една гигантска деформация на, на реалността, всъщност те са реални, е, те са свръхреални, извежда, извеждайки до, как да кажа, до една, като, като изкривено стъкло, като увеличително стъкло, се деформации, с които ние в ежедневието сме свикнали и някакси ги приемаме за нормални, а той оголемявайки ги до абсурдност и деформирайки ги до абсурдност, всъщност ги навира в очите, за да ни каже, че реалността, която ние считаме за нормална, тя всъщност не е нормална. Да, това е много интересен образ, който използвате. Ще използвам още един цитат от Южени Юнеско, че във всеки един момент персонажите могат да се превърнат в своята противоположност, точно а, огледани в а, някакъв абсурден детайл. И аз пък се питам, тъй като много често, ето, медиите употребяваме а, с лекота клишета от типа на политическия театър на абсурда, виждаме го, нали? Да, а, да, да се замислих, че ние на практика виждаме и през политическите герои, колко лесно е те да се превръщат в своите противоположности непрекъснато. Виждаме го това нещо на политическата сцена и за това се питам а, дали хора като вас, които се занимават с драматургия, радиодраматургия, постановки на пиеси в радиовариант а, могат Можете да кажете, че примерно текстове на Театъра на Абсурда, като на ЮНЕСКО, биха се радвали на успех сега? Или просто другия Театър на Абсурда ни е твърде много, за да имаме нужда от текстовете на ЮНЕСКО? Ами не, аз не мисля, че така със лекарата трябва да се откажем от ЮНЕСКО по принцип ЮНЕСКО. За голямо наше съжаление идва твърде късно в България, чак след 89-та година, преди това но той е забранен от тоталитарния режим именно поради това, че а, оголемява до, до, до абсурдност недъзите на на битието Тоталитарните режими не обичат да показват техници. И след това, след 90-те години всички големи текстове на ЮНЕСКО са правени в България и то с голям успех. Това са и слугините, и слугините. А слугините, между другото, би трябвало да има тези премиера някъде из София. Но... Не мога да се спомня точно къде, но някъде ми мина рекламата. дни. Ще се yeah. чуе, ще се разбере. тоест да, може да кажем, че а, текстовете са живи и говорят и за нашето време много сериозно. Yeah. Нека сега обаче да чуем минутка от Гриша Островски, българският режисьор и актьор, който пък е роден във Франция. Южен Юнеско е роден във Влашко, но става и член на Франската академия, а, а пък Гриша Островски е роден в Париж. А, след това обаче идва в България, тук завършва, тук се реализира е в гилдията на актьорите, на режисьорите като откривател на млади таланти. Също така много известен и със своето невероятно чувство за хумор и самоирония. А, като носител на награда за цялостно творчество на Съюза на артистите в България за 2002 година, той а, прави специален запис в Българското национално радио, който се пази в архивния в Златния ни фонд. И в него Гриш Островски говори за кого. Ми, точно за Южен Юнеско. Спомням си в времената, когато се ограничаваше и се определяше тенденциите на изкуството. Тогава си спомням, че говорихме и нашите тези бяха. Има разни хора. Има разни чувствителности. Защо трябва да ги зарежем? И ние непременно ли трябва да бъдеме верни само на масовата чувствителност? А напротив, аз мисля, че единиците, изключенията, трудностите, те създават. Те са прогрес. И да не се лишаваме съвсем от възможностите да създаваме, да експериментираме. Аз гледам, даже и при нас образуват се и групи, и театри на експеримента, които много бързо минават в ефекта. Да търсят успеха. Няма да забравя никога в 6-те години, когато за първи бях в Париж, отидах там в една малко забутана уличка, където се играеше ЮНЕСКО, който никой не го поглеждаше. И аз бях седмия ако се наложи човек който гледаше плешивата певица шест души и аз си купих билет седмият човек който гледаше една шантова пяса, която нищо не разбира защо е така но тя се играеше всека вечер на 6 на 7 на 10 на 15 души а да не а да не кой е бил този който го е правил това тя се играеше с години, десетки, не мога да кажа колко, но много години. Не знам, че се е играло в този малка заличка, която гледах и се сменят актьорите, но всеки вечер се играе пришивата певица на 10 души, да кажем. Гриша Островски, като седмият зрител на Южен Юнеско на плешивата yeah. певица в Париж през 60-те години, връщам се към а, разговора, който правим с а, а, Димо Димов, драматург от а, Радиотеатъра на Българско национално радио. Много е забавно, че наистина пазим този звук в а, а, архивния ни фонд на Островски. Има ли особено чувство за хумор в а, Южен Юнеско? което, да отговаря как да кажа, и на тази свръхироничност на нашето време, в което сега пребиваваме. А, думата свръхироничност може би най-подхожда за хумора на ЮНЕСКО. Той самия казва, че трудно намира разлика между хумичното и трагичното. Неговия хумор никак не е, така, не е веселяшки. А е, как да кажа, хумор през зъби. Какъвто хумор, между другото, е, имаше и професор Островско. Тя аз е, съм бил на негови лекции, спомням си го, аз много рекомен. Тоест, хумора на ЮНЕСКО наистина е много адекватен на днешния ден, защото така и ние се смеем през зъби малко. У mm. нас всяко едно направление в изкуството, естетическо направление е да бъде авангард и експеримент. След това се превръща в мейнстрим и накрая в класика. Нали? А, много отдавна абсурдният театър не е авангард. Вече. Той, той е минал и дори през етапа на мейнстрима. Авторите абсурдисти са класици и ЮНЕСКО. Разбира се, двамата големи са ЮНЕСКО и БЕКЕТ и една цяла група, около тях сериозни автори на световно ниво. А, така че а, така професор Островски казва експеримент, нали? но някакси той го казва от а, гледна точка на неговото време, там 50-те, 60-те години, 70-те, когато той тук е бил изявен режисьор и педагог, професор. Това е било експеримент второто десетилетие, трето десетилетие на 21 век, вече гледаме на абсурдизма като класика и на Южен Юнеско, нали, който несъмнено оставя личния си почерк, личния си печат върху това естетическо направление, именно с а, ярката а, пародийност, с клоунадата, с а, а, да, острото а, извеждане на, на проблемите в, в тяхната деформирана до абсурд големина, до абсурд мащаб, деформиран до абсурд мащаб, което определено го отличава и така е личният му почерк в, в това естетическо направление. Ами, нека да завършим с още един цитат от Южен Юнеско. Комичното като интуиция на абсурдното е много по от трагичното. Комичното не ни предлага никакъв изход. Казвам, учаиващо, продължава ЮНЕСКО, но то всъщност е отвъд отчаянието и надеждата. Край на цитата Южен ЮНЕСКО, един разговор с Димо Димов, драматург от радиотеатъра, с който завършва това издание на Хоризон до